Köszöntöm, hallgatókat, Bányai Géza vagyok. Ma Kulundzsia Gáborral leszünk itt ketten, méghozzá. Gábor nem csak, mint szokásos társzerkesztő, hanem ma ő a fontos beszélgető partnerünk is, hiszen egy kiállításnak a fő attrakcióját ő biztosította a budapesti rakpartról. Állítottál össze egy kiállítást, ami hol is nyílt meg. Kulturális örökségvédelmi hivatalban, szégen, igen, úgy hívtak a Műemlékvédelmi Hivatal, fenn van a Budai Várban, a Tánt és Mihály utca 1-ben, ez közvetlenül a híton mellett van egyébként, és a kiállítás szeptember 1-ig van nyitva, reggel 9 és délután 5 óra között, mint hogy ez egy hivatal, tehát nem múzeum de a hivatalnak a galériájában nyílt meg ez a kiállítás július 12-én. Tudogében miért kellett a rakpartnak kiállítást rendezni? Azért ez egy eléggé fura dolog. A legtöbbször a rakpartra, hogy mondjam, rá se nézünk. Szóval olyan, mintha ha csak a, tényleg a Duna két oldala Hát Most mi van ebbe különös? Hát az egyik választ te maga most ezzel meg, mert valóban a rakpartok nem tűnnek föl nekünk, megszólító hogy ott vannak és kész pedig ez nem olyan magától életetődő részben a létrehozása ha valaki megnézi kiállításomat, akkor fogja látni, hogy micsoda hatalmas munka volt még a hidaképítésénél is nagyobb feladat volt a Duna szabályozása és a rakpartok képítése ez az egyik, a másik pedig, ami még fontosabb hogy egyáltalán nem olyan magától életetődő, hogy ez a rakpartok így ahogy most látjuk őket, ott vannak a Duna parton hiszen, amiről fogok is beszélni, időről időre felmerülnek olyan időzelmon a fejlesztési ötletek, amelyek ezeket a, ezeknek a rakpartokat a létükben veszélyeztetik. A legutóbbi ilyen az a budai ö, ö, alsó a kiszélesítése volt, ö, ami a fővárosi önkormányzat a tervbe vett, és nagyon komolyan el is kezdte a megvalósítását, a tervek el is készültek és civil szervezetek összefogása volt hozzá szükség, hogy megmentsük a budai alsarakpatot a átépítéstől, ami több szempontból is nagyon hátrányos és káros lett volna. A így menjünk vissza a történelembe, hogy ez a rakpart ez valamikor a 19. század vége felé épült, ugye? Hát az a 19. század közepétől Igen. folyamatosan épült, azt kell mondanom a 20. század közepéig, ez házéven keresztül épült. Igen. Sőt, egészen pontosan 99 éven keresztül, hogyha most már pontosabb vagyunk. Mi volt ott azelőtt? tehát Hogy nézettek a Dunapart mondjuk 150 évvel ezelőtt? A végül is a Dunának a partvonal nem ott volt, ahol most a Duna a legtöbb helyesült tulajdonképpen mindenhol szélesebb volt, mint most. És e, éppen ez okozta egyébként az árvizeket. Ha az ember ránéz a régi térképekre, akkor meg kell állapítsa, hogy a Pesti síkság igazán nem volt alkalmas az emberi letelepülésre, mondjuk ki magyarul. És hogy mégis miért települtek oda az emberek, annak egyértelműen az oka az volt, hogy a Dunai átkelőhely viszont ott volt mert a, egyik legalkalmas a Dunai átkelőhely, az a budai várhegyen szemben adódott, mint hogy ott nem osztott szét a Dunaszigetekre. De nem kell többször átkelni a Dunán. Meg ott volt a legkeskenyebb. Meg ott volt a legkeskenyebb, és ezért ö, minden átkelőhelynél kialakul egy település, a folyó mindkét partján. Ezek a kettős városok egyébként végigkísérik a Dunát, a két komáromtól kezdve a, a Viszegán A régi Pesnek a a, hogy mondjam, a Pártbéli középpontja, akkor azért van a mai Erzsébet-Pesti fője körül. E, igen, pontosan, illetve egészen pontosan átkerül hely ez a, a mm, Régi falakörülvet városnak az északi szegélyén volt, mert azért arra vigyáztak, hogy ne a városnak a szűk menjenek a nagy tászekerekkel, hanem, hanem a átmenő forgalom az ne a város középpontján menjen, nem úgy, mint most egyébként, amit mit csinálnak. 400 <gül> éve az Akkor még tudták, hogy igen. ezt nem így kell csinálni. csak mondjuk akkor az elkerülő út, az m 0 akkor ez egy ilyen poros. Hát az a, e, a város út körüli azért, út volt, igen. amit úgy hívunk, hogy kiskörút. Igen. Hát más méretek voltak másnasságban De azok nem voltak kövezett útak nem, akkor nem, nem voltak ilyenek, nekem nem volt jellemző, lettek volna, és mondom, ez a pestiségság nem csak azért nem igaz, volt igazán, igazán alkalmas az településre, mert hogy homokos pusztasság volt, és a homokviharokat mikor rendszeresen elálasztotta a város. tulajdonképpen a ez, a, ez a Dunának a, az öntés Pontosan volt, így ugye? van. Tehát ez egy jó minőségű homok azért, ami rajta van. Hát meg, meg a homokos kavics, vagy köznyelben mondom, a sóder, ami alkotja a, a Pestnek a talaját, és ha leásnak valóban akár egy közmépítésre, egy bizonyos mélységen, ahol ma is meg lehet találni ezt a homokot. És vízes is gondolom adta föl. Tehát hát igen, ott a, a... a talajvíz azt mondunk, a Duna vízállásától függ. Na, visszatérve ugye a Duna komolyan vette, hogy ez az ez ő öntésterülete, és meg meglátogatta ezt a területet, ez magától ütetődő volt mindig is mm. egyébként, hogy a, a folyókos a saját öntés területeiket, nem csak a Nílusnál, hanem a Dunánál is elöntötték, azért öntés terület. Nos, a Buda oldalon egyszerűen a nem emelkedő dombozat miatt nem nagyon ö, volt lehetőség. Budán nem. is egyébként az átkelőhely miatt a víziváros tétre jött, uh -huh. benne van a nevében, hogy víziváros, uh -huh. tehát ott is. De az már eleve egy magaslaton van. Hát a, a parti részépességen nem nem, uh -huh. úgyhogy vízivárosban uh -huh. volt utoljára árvíz egyébként uh -huh. 1876-ban, tehát uh -huh. később, mint Pesten. Uh -huh. Tehát a víziváros mélyebb fekvő részeit, meg a Tabának is a mélyebb fekvő része, részeit időnként meglátogatta és ez is egy, egy hogy mondjam, egy tudott dolog volt, hogy, hogy időnként kiönti a Duna, de hát ez valóban a Budának a kisebbik része volt értem szerően, mm. mert a dombozat uh, természetes módon védi a várost mm. Pesten viszont uh, a legalacsonyabban fekvő részek nem is apartmenti részek voltak hanem a mai nagykörútnak a mentén, volt egy Dunág amit 1775-ig a Duna hát, uh, el is öntött utána egy, egy akkori árvíz egy miatt lezártak. Volt. Akkor még egy élő, élő Dunáv volt, amit akkor lezártak egy árvíz De miatt. De ez meddig tartott? Vagy, vagy csak egy ilyen, hát ez, ez egy kvázi egy, egy szigetet a képezett a, a korábbi pesti óváros. De ahogy Dunától. most van a nagykerút, ott végig folyt végig a víz. Folyt És abban a víz. az évben? A, hát nagyjából abban Nem az évben. Lenni. Kicsit hosszabban kezdődött, meg hosszabban fejeződött be. De az egy keskeny valami <coughs> volt. Igen, de a árvizek esetén azt jelentette, hogy a város két irányból kapott vizet. Igen, mert azért folytatott a víz, mert megyedés És az ember uh -huh. megunták egy idő után, és lezárták. És, de a legalacsonyabban fekvő terület, még egyszer mondom, az volt. Milyen szép lenne, ha ott lenne egy ilyen. Hát rejtel, plusz Ferenc akarta is, ez is egy külön történet, hogy miért nem jött létre. Tervek készültek rá. Lényeg az, hogy ez a annyira alacsony fekvő terület volt, hogy már egy nem is kellett rendkívüli magas árvíznek lennie, hogy Dunajás előncse, mm -hmm. és amikor Pest a pont a kereskedelem miatt gyorsan feldődni, a lakosság számát 30 évenként megduplázta, az amerikai ütemű feldődésbe kezdett, már a reformkortól kezdve, sőt a század elejétől kezdve, akkor ezek a külvárosok rendre kialakultak, a Terézváros, Erzsébetváros, Józsefváros, Ferencváros, ezek mind hazvúralkodókról elnevezett városok, mm -hmm. kivéve az Erzsébet. Ezek már az akkori Pest részei voltak, vagy ezek közigazolatásra az voltak? Akkori Pest részei voltak. voltak. Mm -hmm. Akkori Pest egészen a, a, a Rákospadakig, sőt azon túl a mm -hmm. körülmos a helyéig kiterjedt, közigazolatási szempontból, tehát hatalmas üres területek voltak. És ezek az eléggé gyenge minőségű házak, a, az árvíznek a Megbort, megpróbáltatásait nem bírták elviselni, vagy váljobból voltak, vagy nem voltak rendesen lealapozva, rendről összeomlottak, amikor jött az árvíz, és amikor a városi bizonyos nagyságot elért, akkor a áldozatok is már olyan szintet értek el, hogy ez szent tűhetetlen volt uh -huh. ennek a ez hát, a hát még ma is ott van, van a, a Rókus kórháznak az oldalán, í ez a jel, hogy így nem tudom én. Tehát majd már egy föl van töltve viszonylag az út, Igen. mert a templom is már mélyebben van, de a falán Igen. a jelzés ma is hát fejmagasságba húzódik, vagy valahogy így. Hát jó, jó az, magasságban mi, még meg, most is. Tehát az egy jó méterrel mélyebben ment akkor az út. Na most az de az, az azt is jelenti, hogy akkor, mivel ott elég lapos van, akkor ez meddig terjed ki az az árvíz? Hát az kiterjed nagyjából a mai fiumai útnak a vonaláig egészen. Meg a Ludovika Udovicom épületéig nagyjából odáig mm -hmm. el elterjedt az árvíz. Nagyon messzire ebben, mert nem még egyszer mondom, a nagykör volt a legmélyebben. Mm -hmm. Szóval ne gondoljuk, hogy a parton fokozatosan emelkedett a telepépessége, nem. és öm, Á, akkor azért van az már elnézés, hogy ma az föl van töltve. Persze, föl van töltve. Tehát, hogy úgy lett tulajdonképpen egyenes a.. a, a a út, hogy nekem akkor lenne egy, egy pukli van, bennet, ugye? Ekkor lenne, akkor egy, lenne egy, ilyen, egy ilyen mélyedés benne. Így van, így Tehát van. Tehát a körút magyarul föl lett töltve, és azok a régi épületek, mint mondjuk a Rókus templom, azért az látszólag lesülyedt. Így van. Uh -huh. e, azért is gondolta arra Ferenc az, hogy hamar úgyis a legmélyebben fekvő terület, akkor mi ne építsünk oda egy e, csatornát. Erre konkrét tervek is készültek, de aztán végül most messzére vezetne, nem valósultak meg végül is anyagi okokból tehát túlsóba került volna a, tehát visszatérve ugye kiderült az, hogy, hogy a, a város árvíz által fel van, most milyen árvizek voltak ezek, nem olyanok mint amiket mi most megszoktunk, De nem arról van szó sok, sok az eső, és megruzzad a folyónak a szintje hanem arról volt szó, hogy régen bizony a Duna befagyott, és nem csak Mátyás korában, amikor Duna jégen választották meg, hanem utána is, 19. században is rendszeresen befagyott a Duna, de úgy, hogy megállt a jég rajta. Tehát nem zajló jég volt, hogy folyik le a vízzel együtt, hanem ott masszívan megáll a két parkolt és át is lehetett rajta járni. És bizony kemény teleken, amikor az a jég még hízott is, ez súlyos gondolt jelentett, ugyanis a... a az, hogy a Duna nem volt szabályozva, és szétterült, az azt is jelentette, hogy a medre helyenként seké volt. Gázlóviszonyok voltak a Dunán, uh -huh. ahogy bemondják mostanában, a, most már nem mondják nem mert nem már mondják az sem már igaz, már. mert már ott sincsenek gázlóviszonyok a sziget között. Legjobb műsort Igen, én a legérdekesebb műsor volt egyébként, tényleg. De akkor még itt Pestné is gázlóviszonyok voltak a Dunán, ami azt jelentette, hogy a Sepel sziget északi csúcsánál a Duna még nem volt szabályozva, te ketté vált a Duna szétterült, és ott effektív zátonyok voltak, és amikor jött a jég, akkor ez megrekedt a Csepersziget csúcsán meg a zátonyokon, mm. és megállt. És a mögötte jövő jég meg szinte feltólódott, és, és nem csak fölfele, szabályos jéghegyek alakultak egyébként ki, hanem lefele is, és ezt eldolgította a Duna medrét, és a 1938-as és egy ilyen hmm. jégdugó alak. Te nem mondjuk szétrobbantani, vagy valami hasonló? Hát, de... aki emelj el a kiállításra, és megnézi, van erről egy korabeli ábra, hmm. arról a jégtollasztról, annak idején fölmérték. Hát, egy masszív jégtollaszt szétrobbantani szinte lehetetlen szóval, amelyik a, a beállt egészen a, a folyó aljáig, tehát a, a, a sekély ugye befeszül, beáll, ezért szinte lehetetlen ráadásul egy kilométer széles volt a Duna azon a részen. Uh -huh. úgy, úgy képzeljük el, szinte óval széles eredet, uh -huh. na mindegy, a Dunát, akkor hát előtte is már szó volt volna, de akkor aztán nagy elővel elkezdődött a, a, a szabályozásnak a tervezése, még a reformkorban. De teltek, múltak az évek, folytak a viták, nem volt rá pénz, vitatkoztak a szakértők, vitatkoztak a országgyűlésben, és semmi nem történt ismerős a történet, és úgy jöttünk, úgy jutottunk el a szalvadságharcik, hogy gyakorlatilag ugyanúgy volt a Duna, ahogy volt. A gátakat megerősítették, de mindenki tudta, hogy az önmagában nem elég, már jön egy, egy jeges árvíz. Nincs olyan magas gát, amit át törne egy ilyen jégdugó miatt feldúzat folyó, mert a víz folyik, ha már retúd ilyenkor. És lényeg az, hogy a város közben tovább növekedett, tehát senki ne gondolja, hogy 1848 49 után a város megállt a fejlődésben. Ugye mondtam, hogy addig 30 évenként duppázódott meg a, a szám, akkor 15 év alatt Szem szem szóval exponenciális ütemű növekedés lépett be, és a kereskedelem is beindult, a, a közlekedés is, a hajózás, a vasút, minden. És egész egyszerűen elementáris érdek volt már részben az árvízvédelem, a árvízvédelem, de pedig a rakodás, a kereskedésnek a megoldása. És még így is egy magáncég kezdte meg legelőször, az, az 50-es években, a korbadi 50-es években, akkor is elnyomás volt, ugye minden 50-es években bajunk van. Hm. A, az első raparszakasz képítését egy hajó, hajós társaság végezte el, a Ráncírnak a Pesti hídfőnél, ez a két zászlóztató bástya, ami majdnapi zászlót tart. Az ennek a két végét jelzi egyébként, az első a szakasznak, és utána Pest városa, Pest Szabadkirályi város, vagy talán akkor már nem úgy hívták, hanem törvényhatósági város, saját pénzéből építette meg attól északra és délre az első szakaszokat, és ezeket a munkákat valóban rejte Ferenc végezte, és innen jött aztán a gondolat a ő részéről, hogy kéne építeni egy csatornát annak körökvonalába. És így jutottunk el egészen a kiegyezésig, hogy körülbelül a kossuth déli végétől a Balaton utcától a Petőfi térik volt meg a Pestnek a rakpartja kiépítve. Budán sehol nem volt rakpart, és attól Pesttől, Pesten pedig attól és déle szintén nem volt rakpart. Így jutottunk el a kiegyezésig, amikor végül is hát a Gründolás ráz beindult, volt pénz kölcsönöket is vettek föl, komoly súlyos pénzeket. Lehetett fölvenni, volt már fedezette a kölcsönöknek, és akkor végre egy nagy lélegzettel állambácsi azt mondta, hogy magára vállalja a Duna szabályozását és a rakpartok kiépítését, ami óriási munka volt. Ezt nem lehetett volna Pest városától vagy Budavárosától. Ugye, és akkor aztán az ben hoztak erre egy törvényt, és akkor indult meg tulajdonképpen a rakpartoknak a nagyütemű kiépítése amit a mai napig 130-150 évvel ezelőtt épült ki a rapatotnak az a klasszikus szakasza a Margit hídtól hát mondjuk ugye a szabadság terjedő szakasz nagyjából ez, ami mm. akkor épült 5 év, 4-5 év alatt mindössze egyébként épült ki kivéve azt, amit előbb elmondtam ez az óriási területen és aki a, a megnézi a korabeli rajzokat láthatja hogy, hogy óriási munkát végeztek akkor el és ami nekünk most már megszokott és természetes, hogy a Duna úgy folyik, ahogy folyik, óriási szabályozási munkákat végeztek, pont délen a Csepel-szigetnek, a csúcsánál hatalmas területen rekesztettek le a Dunából, hogy a jeges árvizeknek veszélyeztessék Mi a várost. A meg azt, hogy ne tolódjon megint föl a jég. Pontosan az, hogy ahogy szűkítették a medret, pusztni kotoltak is, felgyorsult a víznek a folyása. Tehát a széles és lapos meder, de lelassul a víz. Tehát kiskaparták, egy kicsit Budapesten. Kiskaparták, Ez által a víz, hogy mondjam, na várjál, de ha kikaparják az alját, hogy akadályozzák meg azt, hogy ne üljön meg a víz, mert akkor lejebb még. Hát volt is az első időben, ezért az a 76-as alá lehet Persze, hogy kikotolják. A A szigetné de már nem volt pénz, ha kikotolják Budafoknál is. Meg, meg még déleben elcsinél, meg mit tudom én hol. Tehát egészen a csepec a déli csücskéig kellett szabályozni a Dunát, ahhoz, hogy Budapest árvizetten mentesítve legyen, és ez első években még ez nem tudták mégrehajtani. Óriási munka volt a, a budapesti szakasz szabályozása is, és ezen az a 76 os árvizet pontosan ez okozta, hogy a délebbi szakaszokon még nem volt rendezve a Duna. Tehát ez, ez pontosan mm. így van, tehát egy, egy fújabb szabályozása, az egy komplex összehangolt tevékenység, és hát valóban itt kezdték nagy ütemben el, de aztán utána pontosan az a tapasztalatok miért folytatták tovább-tovább. És akkor tulajdonképpen a másik kérdésem van, volna megint ilyen praktikus, hogy ez a védvonal, ami ki lett építve, ez azért valahol véget ér. Akkor mi van előtte, meg utána? Hát úgy van, hogy... nem mondjuk most is például Budafoknál mindig elönti a víza. Hát voltak ilyen keresgáltak. Tehát, ahol véget ért a védvonal, ott egészen az árvíz magasságig egy ilyen keresztgátat behúztak a a merőleges gátat magyarul, építettek a parttól egészen addig a pontig, ahol a terep már el nem érte az árvíz szintnek a magasságát. Tehát így odották meg ezt régen. Tehát... Ö, ö, ez Budán is, és Pesten is ö, voltak ilyen kerezgáltak. Ennek a maradványa például a mai Haller a vonalában volt egy ilyen kerezgált. Uh -huh. Meg a Vizefogoná is volt egy ilyen kereszgált. Hát így, így módon védték meg a város akkor, amikor még nem volt a délelben és éjszakabra gáltak. Uh -huh. És mikor épült ki a budai rész? Hát a budai rész, az mondom, 1871-ben kezdődött, és 1875-re el is készült a Margititól egészen a, a Ráczfüldőig, nem, a Rudasfüldőig, Egészen Ulasföldőg elkészült. Ez olyan több, ez olyan négy kilométer hosszú szakasz. De attól délebbre és éjszakabbra is folyószabadlási munkákat végeztek. Tehát például a Kopaszigát, ami nekünk most csak a déli végét ismerjük, az összekötő vasúti hittó délre egész hát hívjuk Kopaszigátnak, akkor az a mai, a gelét fürdőnek a vonalától indult. És egy folyószabadulási mű, tehát egy medelszabadulási mű készült ott pontosan a, a, a folyó medrének a szűkítése céljából, hogy ne terüljön szét a víz, ne legyen sekéne, ne álljon meg a víz, és ne, ne tudjon megrekedni a jég. Mm. És hatalmas területen lerekeztettek, amit évtizedeken keresztül lányban a tóként funkcionált, és fokozatosan évtizedek alatt töltötték fel, és épültek fel, aztán az egyetemi épületek erre a feltöltésre tehát óriási munkát végeztek el a rakpatot északra és délre is éjszakra például a Magi-szigetnél nagy folyószabadulási munkákat végeztek a két ágat a Magi-szigetnek körülbelül két ágat azonos szélességről kiépítették eredetileg nem ilyen volt valamikor a folyó szinte a, a Budas fürdőnél meg a, a császár fürdőnél ott volt a szinte az épületek tövébe, annyira közel volt a fűdőkhöz, és hatalmas területet feltöltöttek ott is, hogy ne legyen túl széles, és nehogy uh, megint árvízveszély. Uh, és honnan szerezték legyen. azt a rengeteg anyagot, amivel fel kellett ezt tölteni? Hát részben a, a kotlásokból származott igen. a medemélyítésből, mm -hmm. ez pedig kocsin, a, az esetben egy és két gőrös kocsikat tessék gondolni. A, a lovas vitték oda. Vitték oda, úgyhogy így is tessék elkezdeni, micsoda Hát ez az, óriási munka uh -huh. volt a Duna szabályozása. Úgyhogy ugye, tulajdonképpen az egész ország pénzéből. Csak köveket honnan hozták? Mert ugye ezek szép faragott kövekből. Igen, mert? azt uh, neszmélyi és, és sütői köből dolgoztak. Olyan messzire hozták? Hát húszályokon lehozták a Dunán. Uh -huh. Tehát a kőványok ott nincsenek messze a Dunától. Uh -huh és csak a Dunáig kellett elvinni kocsin és utána úszályokon lehozták a még nem is kell fölse, menni, hanem lefele, úgyhogy tulajdonképpen ez jó dolog volt, és ezek a kövek mai napig bélek a kiképzést. Lehet is látni, hogy a a kő az olyan szürke színű, ezzel dolog az Ejtel Ferenc, a, a Pesti belvárosi szakasz épült ilyenből, és a többi az pedig a sütői vörös színű mészkő, a mai majd napig kitűnő állapotban van mm. 130 év után. És uh... Ezt mit tartja össze ezt a gátat? Hogy úgy mondjam, nem kell ilyen renoválni? Mert én nem, ezt még sosem láttam, hogy ott igazából javították volna. Hát kell egyébként. Kevesen tudják, én sem tudtam, amíg nem kezdtem ezzel foglalkozni, hogy micsoda hatalmas alapzatok vannak a partfalak alatt. Akkoriban jelent meg az technika, amit betonnak hívunk. Ez egy vadonalt dolog volt a rejter korában, meg is egyetszik -egy a kortársak, hogy a betonkolátlan használatával építi a rakpartokat. Ugyanis ö, annak előtte, tehát még a láncidat is hosszú éveken keresztül alapozták. A legtöbb időt az alapozás vette el, mert úgy el kellett rekeszteni a munka területet, hogy a víz ne törhessen be. Ilyen ö, szádgerendákat kettős, két sorban vertek le fenyő ö, szárgerendákat, és, és ezeket valahogy úgy töltötték ki, hogy a víz ne törhessen át. Őrületes munka volt ezt megcsinálni, és, és évekig tartott még például a Barabás Miklós a, a Láncér alapkövetétele című festményét megfesthette, ilyen elképesztő szerkezeteket kellett hozzáépíteni, azon a festményen látszik is, hogy lerakhassák az alapkövet a folyó medrébe. Óriási munka volt. Na most ezt két óra a folyó mentén kilométereken keresztül nem lehetett meg csinálni. Mm. Ezért azt csinálták, hogy víz alatt betonoztak. Tehát a ott is leverték, ez vörösfenyő csődöpök voltak ezek egymás mellé szorosan, és a hátoldalán pedig elhelyeztek ilyen Szédeszka falakat, tehát a, amit odahoztak, és, és a kettő közét pedig ezt kibetanozták úgyhogy ott állt a víz és ö, már a vízbe betonoztak vízbe, betonoztak, vízbe betonoztak és gyakorlatilag rábetonoztak a folyónak a medrére és S hogy hogy tették meg, mondjuk, mondjuk van már mindenfajta anyag, anyagban, már van ilyen abszolút gyorsan kötőbetonok hát akkor mi nem volt ilyen románcemetre dolgoztak, és aztán később volt is ezekkel gond, mert helyenként el vesztette a stabilitását az a románcemet kötőanyag az De el... hogy lehetett a víz alatt betonozni? Hogy hát, maradt, meg nem mostak évig? Hát csövön keresztül gondolom nyomták be az, az anyagot a Dunába. Korabeli technikával képzeljük ezt el? Ezt a hatalmas anyagmennyiséget ott ö, ö, megmozgatni, bekeverni, ö, visszajuttatni. Hát a gőzgépek már ugyan voltak, de hát akkor is, szóval a, el lehet képzelni, hogy ez még ma is komoly feladat lenne egy ilyennek a végrehajtása, hát még akkor. És mindez hosszú kilométereken keresztül, egyébként megjegyzem, hogy az első világháborúig. 17 kilométernyi lakpar készült el. Tehát úgy teljesen kell képzelni, hogy ez ilyen hosszan készült el, és hát ugye ezt a víz alatt betonozott alapot alapnak a tetejére építették, az általunk is ismert, már falazott, kváderkövekkel burkolt ö, partfalat. Ugye, Amire később rák, amiből, hogy mondjam, aminek egy része lépcsős sorok Aminek egy része a... lépcsős sorokból áll, Ugye ezt tulajdonképpen az építőanyagok rakodása miatt találták ki, nem azért, hogy a párocskákot üdögélhessenek. De egy nagyon jó ötlet volt. ötlet volt, de alapvetően annak idején azért csinálták ezt, mert akkor még a hát rengeteg fa kellett a város építéséhez, minden földén fából készült, rengeteg dolog fából készült, fedélszékek minden és akkor elképesztő ütemben épült a város, és hatalmas fajnakmagyar mennyi sikerett, és ugye ezt leúztatták ezt a fanyagot a vágon, meg a Dunán, és ezeket a leúztató fanyagokat ki kellett húzni a partra, és ezeken a lépcsősorokon húzták ki, és ezek a nagyon szép osztókövek, amik helyenként osztják ezeket a lépcsősorokat, úgy hívták, hogy csúsztatókövek, kövek, ezeken húzták ki ezeket a fajnyagokat. Tehát nem azért épültek, hogy a, a fotósoknak jó témát adjon meg, a, a szerelmes párakot csolkodhassanak, ez túl lett volna, hanem ilyen pragmatikus megfontolásokból épültek el lépcsősorok egyébként a Duna mentén. Egyébként a, az új ugye mindenütt megvannak ezek a kikötő bakok is, hogy nem tudom, mintha így érják, ez a kötelet hozzá kötik. Ezt már akkor odarakták, vagy ezt később. Ezt már akkor, oda rakták, akkor oda rakták, és ezek a kikötőbakok helyenként 130-150 éve vannak a helyükön, bizonyítva egyébként a eleinknek a magas színvonal vasművességét és a igény igényességét is. Nem azok nem rozsdásodnak. Nem rozdásodnak. Öntött vas, ha jó minőségű anyagból uh -huh. készül nem rozsdásodik. Csak ugye a, a hengeret a cél, ami ötvözött annak érdekében, hogy a. A, a a megnöveljék. Na most ennek az ára az, hogy akkor oszásolik. Uh -huh. Tehát az öntött vas, ha menőség, és a vasból van, igazán vasból van és nem mindenféle ötvözésből, ötvözetből, akkor az, az időtálló, mindenhogy bizonyítják ezek az öntött vas bakok is, amelyek legtöbb helyen szerencsére, mai napig is a helyükön vannak, és még használják is őket egy csomó helyen, de ahol nem is használják ott is ö, szükséges, hogy védve legyenek és meg, megőrizzék őket. Na most a, ebben a, ebben a védfalban, vagy rak, ö, rakparti falba, ebben mostanában nagyon sok helyütt vannak csatorna nyílások. Azokat mikor rakták bele? Hát igazándiból eredetileg. Vagy már úgy tervezték? Úgy tervezték, eredetileg a Pest városának a csatornázása az úgy ment, hogy befodottak a csatornák Sémán a Dunába, aztán kész. Ezzel sok gond is volt, 1930 büdös például. Elég bűnös lehet. Hát igen, egyrészt a, a, egyébként azt nem mondtam, hogy hogy nézett ki a Dunapart, amikor nem volt szabályozva a Duna. Ugye akkor is rakottak ott, tehát szabályozás előtt is már rakottak, hogy hajók kikötöttek úgy, ahogy tudtak, ilyen szölepökhöz uh -huh. ö, ö, kikötötték a hajókat. Ott piacok voltak, ott rakodás volt, ott a piac után a Dényehéj nem a vízen úszott, mint József a nem, hanem ott rohadt. A, ott fosztották a tyúkokat, akkor a, a kifosztott tólat ott maradt, ez elképesztő egy, egy szemétbomb volt, uh -huh. plusz meg a csatornák is oda folytak, úgyhogy nem volt helytőságosan uh -huh. vonzó hely egyébként a, a Dunapart akkor. Akkor ez egy ilyen keleti eléggé olyasmi e, volt, volt, igen. igen. Uh -huh. És Úgyhogy ezért is, is próbáljuk elképzelni ezt, és ahhoz képest hasonló, csak össze most, hogy néz ki, és micsoda a különbözség a kettő között akkor most... tulajdonképpen azok a régi klasszicista épületek erre a szutyokra nyíltak. Hát igen. Igen. Igen, bizony, bizony. Ezt a korabeli ö, festők, grafikusok, hát nem néha idealizálva ábrázolták, valóban szépek voltak ezek az épületek, de a Dunapat állapotát közel némelyik korabeli grafikán lehet látni korabeli részmetszeten vagy, vagy litog, litográfián lehet látni, amikor, amikor nem annyira idealizáltak, hogy ott aztán a szürke marhától kezdve a, a bódi keresztül a mindenféle árui, tehát ott minden volt. Hát életszerű volt, hát ugye ott fotott keresztül a fél országnak a, az, az áruja, és Magyar itt a átkelni. nem lehetett rossz tulajdonképpen. Nagyon, és alkalmas uh -huh. volt, használták is egészen a második világháborúig most is lehetne egyébként, e, és, és tehát az volt, hogy lenne a vására volt ott. Uh -huh. Na most a visszatérve, ugye ezek kikötöttek a Dunába úgy Sémába, bajos volt belőle, mert amikor ölt az ágvíz, akkor kezdett folyadni a víz, és elöntötte a csatornáknakon keresztül a várost, uh -huh. ha nem bírták lenne az lezárni, és nem mindig bírták. És amikor a város képült, a lapotban képültek, akkor hát egy óriási e, munkával kiépítették a Pestnek, a Pesti oldalnak a csatornál hálózatát, ami a mai napig funkcionál. Ez 1890 es években épült ki. milyen kellett építeni, ha a Pest eleve, eh, hogy mondja, Hát ez volt lelekt, benne a kihívás, tudod? hogy Pest... Hogy alig van lejtés. Pest hát. mélyen fekvő területen Ugye. van. Kiépült három fő csatorna, egyik a, a, amelyik a távolabbi részekről hozza, amelyik magasan van annak nem kellett átemelni a vízét, a simán délen bejöhetett a Dunába, de a másik kettő, a Nagy Körülti, meg a Dunaparti főgyűjtő, a Dunaparton végig hoztak egy gyűjtőcsatornát, hogy a szennyvizek ne ott be a Dunába, hanem délen. És ha, az hol van elhelyezve? Hát az mai napig az Erelti helyén van, és Erelti épületekben a déli összökötte vasúti híd tőszomszédságában délebre, ahol a hévégállamása van, a Ráczkevé hévégállamása, ott van a csatornási művek átemelő telepe. Azért mondom ja, így, ott hogy... Ott Ott jön be a Dunába. megy maga a csatorna? Ja, hát mondom, a nagy körút alatt. Igen. A Duna parti főgyűjtő az ott megy a, a fősorakpart alatt. Van egy magasan fekvő főgyűjtő, az pedig a, a Fiumai út, Haller út vonalába jön. Ö, és ezek aztán találkoznak a... a hogy hívják a útnak a belső szakaszánál, ott egy gigantikus méretű csatorna van valami négy méter belső átmérőjű. Ez a Boráros, Boráros tértől. Lefele ott ezek találkoznak, uh -huh. és valami hatalmas méretű belső. Ott már tényleg hajókázni lehet, tehát csónakokkal lehet menni. Zönköpen a Dunától néhány tíz méterre Belül, Így van, azért, tán. hogy a csatornák ne ott kössenek ki, mm -hmm. tehát ne ott szennyezik a, a vizet. egy óriási munkát elvégeztek, és minthogy Pest mélyen fekszik, ahogy az elején mondtam, ezért kénytelenek voltak egy áttermelő telepét építeni, ugyanis már közepes vízállásnál is át kell emelni a csatornáknak a vízét, nem csak állvíznél. Tehát mondjól a csatornák, Gyakorlatilag azért hermetikusan el vannak zárva a Dunától, mert Ez zárhatóvá válik, igen. Ez a mű biztosítja azt, hogy a víz ott nem ilyen vissza. Így van, így van, így van. Tehát ott van, egy, én, egy magas fal. Vagy zsilipek, hogy, hogy a víz nem magától. De adott vízállásnál kinyitják, és akkor nem kell szivatyúzni. E, Alson, amikor kilátszanak a kövek alul, a rakpart alatt a kövek, akkor be lehet engedni simán a Dunába. Hát egyébként az állandóan. Egyé egyébként állandóan végül. szivattyúkkal emelik át az a hatalmas vizet. Ezért mondom, hogy Pestnek a lakhatóvá tételé érdekében óriási munkát kellett elvégezni, uh -huh. amit a, a Millennium korábban el is végeztek. Uh -huh. És akkor mivel működtették ezt egyébként? Már csak úgy hát először a gőzgépekkel, ugye? Hát az, akkor az volt, de elég hamar már a két háború között a eltomos meghajtásra, és a mai napig az erejeti villanymotorokkal dolgoznak. A 30-as években villanymotorok dolgoznak, mai napig ott. Igen. És már ipari még egyébként. Most tartsunk egy ilyen kis uh, zenés szünetet, és utána folytassuk azzal, hogy milyen helyzet ma a rappartal. a bolyog, az erek, a terek, az a nyakat a nyakat körének ered, kezed rejted. Az emberek forgatagában, apáink nabdokában lépünk. Valahogy úgy, mint testükben kicserrél, minden sejt, mikor érünk. Mert apáink is vártak ezeken a tereken olykor lányra. Hogy mi is csináltuk itt még 1900-ban, a Donai szélakzokba vágt lopott, hogy a, a Jalisára jó, hogy gondolt el, soraim, pintálja a papíroszára, egy, -egy -gy -gy És vártak ezeken a tereken olykor lányra Mint ahogy mi is ezt itt még 1900-ban a hányban A nyúlai szél arcokba Értünk, a Nagyvárosi Gyelmákkal Bányai Géza, hogy Kulundzia Gáborral beszélgetünk. Tulajdonképpen a mai beszélgetésünk apropo egy kiállítás. Az első felében a beszélgetésnek magukról a rakpartokról beszéltünk a történetéről, mi volt azelőtt, hogyan épült, de miért van szükség arra, hogy száz, jócskán, 150 év után egy kiállítást rendezzél ezzel kapcsolatban, ha csak nem ennek a történelmi örökségnek a érdekessége. Ez az egyik oka egyébként valóban. Tehát a rapartak önmagukban megérdemelnek egy, egy, egy misét, hiszen párnak ha valaki jobban belássa magát ebbe a témába, rájön, hogy mennyire nagyszabású, monumentális alkotások ezek a, ezek a mérnöki művek. És ráadásul mindezt rendkívül magas színvonalon, magas építészeti színvonalon tudták megoldani. Nem csak a, azt nézték, hogy jó legyen, hanem hogy szép is tegyen. Ez az egyik oka. A másik oka az, hogy utoljára 50 évvel ezelőtt publikáltak a rakkartokkal kapcsolatban, sőt egészen pontosan 51 évvel ezelőtt, akkor eldugott helyen a mélypítés tudományi szemlének a 1956 évi számában, egyébként 56 nyarán jelent meg Kovács Hadid Figyelés tollából egy cikka a az és azóta soha senki, úgy igazán ezzel nem foglalkozott. Uh -huh. Kon József Attila volt az utolsó, aki komolyan foglalkozott vele. Hát egyszerű. szinte igen. igen. És, és a, de az igazi a legfontosabb uh -huh. a harmadik fő pedig az, hogy a rakmatokat le kell védeni. A rakmatok, ahogy elején már talán utaltam rá, folyamatosan újabb és újabb veszélyeztető ötletetnek vannak kitéve. És ugye mondani a szokás, hogy a, egy, egy, az értékvédelemnek, vagy a kultárás örökségvédelemnek két nagy ellensége van. Az egyik, ha nincs pénz, a másik, ha sok a pénz. Hát most a utóbbi áll fenn, most a sok, sok pénz veszélyezteti az örökségünket, és ennek megfelelően a a kapcsolatos ötletek is egy-egy alrapodnak. Az egyiket említettem, hogy Budai Alsorakpartnak a kiszélesítése, ami hát a 2000-es évek elején jött a köztudatba, hogy úgy kell megoldani a főváros közlekedését, hogy a, ö, az átmenő forgalmat beleértve a, a teherforgalmat is, keresztül kell vinni a Budai Alsorak Patonmagyarul a belváros közepén, a, a kamionokat is mindent beleértve. Tehát a magisztrális fővonat be, hoztak, be, hoztak volna be a város szívébe, és ez ellen civil szervezetek hát felléptek. Én magam is a Urbani Társaság Budapesti elnökeként összehívtam 2003-ban egy ankétot, ahol összehívtam a rapat szélesítés tervezőit, a főváros képviselőit, például a főépítészt, Schneller Istvánt, aki murkó volt itt, civil szervezetek képviselőit, műemlékvédőket is itt tovább. És mindenki elmondta maga a szövegét, mindenki maradta maga álláspontjánál, de legalább, a álláspontok körvonalazódtak, és hát jó magyar módon ugye mindenki ott, ahol volt, és akkor e, kezdett a védellet is e, komolyabb akcióba, ezután egy héttel, tehát ezután alakított, után egy héttel tartott e, egy ilyen Dunapati demonstrációt, ahol a alsorak parton, hát hétvégén akkor sikert elintézniük, egy ilyen kávézás, sörözés, borozás rendeztek, ugyanilyen meleg volt még most, minden elismerésem, hogy ezt megcsinálták, és nyilatkoztak is arról, hogy a rakpat nem a autópályának a céljára való, hanem a város lakóinak a szabadidő eltöltésén kell, hogy szolgálja. És nem most ettől még nyugodtan megcsinálta volna a főváros a célesítést, a főváros nem mozgatták, de valami szerepen volt a dologban, amennyiben én a Budapest világörössége alapítványjal kapcsolatba kerültem, akiknek viszont van kapcsolatuk brüsszel e Párizssal, tehát a Párizsi-Gonazsko központtal, és tudni való, hogy Budapest mind világörösség, éppen most 20 éve világörösség Budapest, 20 éve kapta meg ezt a címet, azért kapta meg, mert a Dunaparti látkép, úgy együtt ámblok, annyira értékes és annyira monumentális és nagyszabású, hogy ennek a védelmét érdemesnek találták. Na most ez egy nagyon uh, kitüntető cím, és, és számomra azt kell mondjam, hogy megdöbbentő volt, hogy mikor már elkérdeztem, hogy no, de hát ez nem jelent védelmet? És kiderült, hogy nem. Ez egy, ez egy uh, kitüntető cím, uh -huh. de ez, ez nem védi meg a rakpartokat. Ettől nyugodtan kiszélesítették volna. Hát legfeljebb elveszíti a címét. Hát legfeljebb elveszíti a címét, na most így sikerült megfordni a uh -huh. rakpart kiszélesítést, hogy uh, az UNESCO-tól is, uh, hát akik ezt a világoroség címet adják, ugye az UNESCO uh, adja ezt a címet, valamint a IKOMOSZ-tól uh, a Nemzetközi műemlékvédelmi Világszervezet, Ettől a két nemzetközi szervezettől, vagy pontosabban jelzések mentek a két szervezet felé, a Budapest Világözég alapítvány részéről, akik nem megvoltak kapcsolatuk, és minden két szervezet küldött szakértő Budapestre, akik uh, aztán uh, el is jöttek, vizsgálódtak, a szakvéleményeket, és mindenkető azt mondta, hogy ők határozottan ellenzik ezt az akciót, ezt a szélesítést. A, uh, a Duna partján a forgalmat nem növelni, hanem csökkenteni kell, és amennyiben azt is értésére adták, hogy amennyiben mégis ö, ö, megcsinálják ezt a szélesítést, akkor Budapestet a veszélyeztetett világörösségek tisztelére fogják fölvenni. És ez hatott. Ez hatott, mert ez olyan pestis veszteség lett volna a számára, hogy nem mérték fölvállni a politikusok. És ezek után ö, retiráltak és, és kihátráltak ebből az egészből, és a budai alsó rakpart nyugodtan menem mondani, megmenekült ettől a szélesítéstől. mi nem teljesen menekült meg, mert a Margit hídnak a budai hídfőjénél ki akarja szélesíteni az alsorakpartot mert ott a hídnak a szerkezete, ahogy ívesen jön Negyen le, belóg. belóg, és a, a kamigonoknak ez túl alacsony. És a szegény kamionnak most kénytelenek, hogy fölül valahogy kerüljön, és ilyen lámpás, csomóportokon keresztül tudna csak De tudni. Nem is kellene gyárjan a kamionok. Hát erről van szó. Mit keres a városba a kamion? Nagyon jó kérdés. Most ezért abszurditás, hogy azért, hogy a kamionoknak, ha megkönnyít, a belvarosba egy bejutást, ezért kéne a Margit hírnál De a Kamionoknak egyetem kell a Kamionoknak egyáltalán nem kell bemenni a város központjába. Ez pontosan így, ahogy mondod. Uh -huh. ez, ez, ez a megoldás, és ez kell uh, uh, megfelelő más helyeken való építkedéssel, meg forgalomszervezési módszerekkel, meg egyebekkel megoldani. Tehát, és egyébként is az átmenő forgalmat nem a belváros közepén kell átvinni. Ezt már elejénk is tudták annak idején, amikor a hajóhíd volt. Mm -hmm. Úgyhogy ezen túl kell lenni, úgyhogy még azért, ha puskapó százon kell tartani, annál mm -hmm. is inkább, és most a, a pesti oldal. Ugye, sejtettem, hogy valahol ki fog bukkanni egy újabb csontfáz. hát ki is bukkant most a, a este belvárosnak a rendezésére készült egy terv a város szíve címmel, és hát vannak jobb, mert kevésbé jó, elég radikális elképzelések, hogy hogy lehet forgalom csillapítani, sétálutcákat, fasorokat, ez nagyon szép, jó minden. Igen, ám, de mi van az átmenő forgalommal? Hát az átmenő forgalom számára kétszer-kétszer-sávas altóltat akarnak építeni Magyarul, a Belegádakpati hajalmás helyén. Tehát a ami, megbontásával. Ami, tehát Magyarul... Azt szerintem, aki egy picit hozzák, közhelyszerű dolgok, mondjuk ahhoz szélesítik az utat, ott nő a forgalom Tehát magyarul, ha az oda beleviszik, akkor azzal nem könnyítenek, hanem. hanem oda vonzanak fel. Ott előbb-utóbb új lesznek megint, mert annyian mennek oda, hogy megint dolgok lesznek. Tehát ezzel nem orvosoljuk. Ott nagyobb dolgok lesznek, mert a környező része az nem fog megváltozni. Ugye a következő ilyen akció, amilyen ellen föl fogunk lépni, és föl ez a belgált a megmentése lesz az a Erzsébetés Tabadságkir költi szakasz, ahol egyébként két egyébként kétszintű lépcsősappat volt ereltileg. Úgy képzeljük el, hogy a lépcsősorok nem csak adó voltak, ahol megszoktuk, és fölött pedig a támfal, hanem fölül is lépcsősor volt, tehát sémán le lehetett menni a Dunához. Bárhol. Uh -huh. Azon a szakaszon rendkívül elegáns volt, rendkívül nagybonú volt ez a mű és hát annak idején piacok számára építették uh -huh. ki, hogy megvesen közelíteni a Dunát, és erre elementális erejű igény van a város lakói, meg a látogatói részéről is egyébként. a hát Dunát most is megvesen közelíteni, és a ottani hajóalmást ugye a város irányú a központ irányú kiterjesztése jegyében le kellene telepíteni a, a Csepel a, szigetnek az északi részére, és, és a vagy új helyet kéne neki találni, és fel kéne szabadítani ezt a szakaszt a város lakói és a látogatói részére beleértve a érkezőket is, mm -hmm. mert pillanatink az van kiírva a Belváros keres közepén, hogy határállomás beléti tilos. és abszurdítás. Ilyen, ilyen város a világon nincs sehol, amelyik elzárja magát a belváros kedves közepén a folyójától, ahol egyébként, és most.. Ő, most akarják végleg lehetetlené tenni a dolog helyrehozását azzal, hogy a maradék felső partfala, a felső lépcső sort is, ami az épületek között helyenként meg mindig megvan, szétbontani, kétszer két altoltat építeni a helyébe. Úgyhogy a puskapot folyamatosan hát szárazon kell tartani. És innen jött az a gondolat, hogy le kell védeni a rakpatokat. Ha már... egy kérdések, egy, egy biztonság kör Ha megbontják ezeket a mondjuk lépcsősorokat, stb., akkor ez nem gyengíti meg ezt a védművet. Hát ez is egy kérdés volt, hogy ezek ugye beváltak. Erre mondják azt, hogy őször csapaton ne változtak. Ez ő beváltak. Nem számítva, hogy gyanítom, van. hogy nem fognak, mit tudom én honnan hozták ezt, mérő. Hát sütőről. sütőről. újabb köveket hov, hozni, hát, és nem. ugyanolyat, hanem majd be fogják betonozni a helyet. Bebetonozzák, úgy olyan mondod, és valamilyen burkolatot tesznek majd oda. Ahogy most szokás, olyan kőburkolat, amit az ember könnyökével megbők, akkor be betörik, szóval lehet egy kicsit vastagabb ez esetleg, de, de micsoda különbség ahhoz képest, hogy, hogy kövek töm kövek vannak most oda építve a, Ami a, eleve véd. Ami eleve, eleve véd, és, és össze, össze van építve a mögötte lévő uh, fallal, Tehát ezek, ezek együtt dolgoznak. Egy burkolat nem dolgozik együtt a szerkezetével. Uh -huh. uh, tehát ez, ilyen szempontból is valóban veszély van, hogy megbontják az eredeti értékes, rendkívül értékes, bevált uh, szerkezetet. Na most a védelemről annyit, hogy ugye mikor kiderült, hogy a világörösség cím az nem, nem jelent semmit, semmi érdemit, az egy, egy tábla ott a Dona parton akkor jött az a gondolat részemről, de hát akkor le kell, hogy nem alaphatok, még nem műemlékek? Minden, hogy láncid meg a uh -huh. alagút is műemléke, nem csak épület lehet műemlék. Bosóvonnal is lehet műemlék, van már rá példa. Hát nem. Hát miért nem? Hát elmulasztottuk. Nem gondoltunk rá. Uh -huh. szóval ilyen, ilyen válaszokat kaptam, a Román András és a közemúrban elhúny kiváló műemlékvédő is ezt mondta akkor ezen az ankéton, hogy a rakpartok rendkívül fontos emlékek, és mi szakmánk mulasztása az, hogy védelmük nem történt meg. És akkor hát én ugye, mint a kivica asztal mellett besúgtam, hát akkor védjétek le. Jó, jó, de most momentán nem érünk rá védési dokumentációval bíbelődni, mert ezer dolgunk van, de hát te úgy gondolod, írd meg. És akkor úgy voltam, de hát én életemben nem írtam egy ilyet, nem is láttam ilyet. Akkor kaptam mintának egy épületet, de hát más egy épület és más egy rakpart. erre különös volt még példa, úgyhogy világviszonalban sem, hogy levéltek volna a rakpart művet, Úgyhogy végül is egy év elteltével rájöttem, ez magától nem fog megíródni, és akkor nekeselkedtem, és ugye a magam feje után ahogy én jónak láttam, írtam valamit, és bealtam a kultúrális örökségvédelmi hivatalhoz, ahol azt kell olyan nagy örömmel fogadták, és rendkívül és pozitívan álltak hozzá, és mindjárt javasolták is a védeti nyilvájtását hozzátették a kötelező dolgokat, a helyrezi számokat, egyebeket, és előterjesztették a Nemzeti Kultúrális Örösség minisztériumának. Na, egy, csak egy kérdés, mondtad a helyrezi számokat, ez, ez... Hogy van? Egy herozi számon van ez az egész? Hogy nem, több herozi számon van. Nem, ö, magának a Dunának is van neki herozi számon. Nem mindjárt, igen. Nem bizony, igen. Érdekes dolog ez. És akkor ö, rá van írva, hogy a magyar állam a tulajdonos. Tehát van egy van a Dula, Meder. Úgy van, Dunamedert, annak is van a herozi számon. Igen. Úgy van. <há> Úgyhogy mindennek szabályai vannak. De ez végig magyar tulajdonában van? Úgy tudom, hogy igen. Úgy tudom, hogy igen. Bár lehet, hogy valahol kerületek vannak ott, vagy főváros, vagy a, a kezelő a főváros, vagy a kerületek, Ez nem tudom fejből elmondani, de uh -huh. utána lehet nézni egyébként. De sok szám egyébként, már csak kíváncsi sem. Sok helyen szám. Igen, igen uh -huh. meg Buda is, meg Pest, meg, meg azért nem véghúzódik. És ők kikért hívni a telekönyvön, Így van. És ez ki egyébként? A, csak az a hivatal. A, a hivatal. A nem hivatal hát az az ő kötelessége volt. Mert azért ez az egy vagyon volt. Úgyhogy egész lapokat kértek ki, nem csak kivonultot, hanem egész lapokat kérték ki, mert mert ugye itt kilométerek, több kilométeren keresztül, tehát a védelem egyébként az előterjesztés szerint, Pesten a Dráva utcától a déli összekötő vasúti hídig terjedne, tehát valami 6-7 kilométer hosszan, Budán pedig a Lukács Füldőtől a Bertán a Lajos még, műszekel uh -huh. Tehát gyakorlatilag addig a szakaszig, az a, a, ahol az első illakháborúig megépültek a rakpartok. Ahogy tulajdonképpen az a magasított fal tart addig. Igen, illetve lehet. hát vagy lépcsősorok, vagy Mert pedig a petőső után van. már igazából máshogy van megoldva valami. Ott is, ott például résző szakpat van, de mondjuk át is építették az egyetemváros építése során, átépítették azt a szakaszt, tehát az megy, ez viszonylag újabb rész. De a, a klasszikus uh -huh. rész az ez, és ez az előterjesztés egyébként 2006 augusztusában ment el a minisztériumnak. Igen. tól, tovább most már egy éve, egy hónap helyen egy éve ment el, és az volt a se hangidetve, hang, illetve annyi visszajelzés érkezett, Ezek, most tudni valahogy ezeket előterjesztéseket csomagba adják be, tehát több épületet, objektumot egyszerre adnak be, és a rendelet is egyszerre jön ki ezekről, és akkor visszajött egy olyan füles, nem papír, csak olyan füles, hogyha kiveszitek a rakpatakat, akkor a többit levédjük. És azt mondta a hivatal, és ezúttal is köszönöm a hivatalnak, hogy nem veszem ki. Uh -huh. És mi történt? Nem védték le egyiket se. Uh -huh. Tehát a utána való csomagot is már levédték azóta, ez még mindig függőben van, uh -huh. és én erre azt gondoltam, hogy ez a kiállítás azt a cél fogja szolgálni, hogy hírverést adjon a rakpartok levédésének, hogy ne csak egy kis hír legyen a újság hatodik oldalán, hanem, hanem egy hírverést adjon. Most éppen ellenkezőleg, ez a kiállítás nem kis részben azt a szél szolgálja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a rapatokat le kell védeni, és a rapatok veszélyesek vannak. Ha most mondjuk, hogy sikerül levédetni, akkor mi az a fejlesztés, ami ott a jövőben elképzelhető, és hát persze, hogy mi nem, akkor azt már sejtjük, hogy nem lehet autópályt építeni rá, meg stb. De azért az ember azért elnézve a rapatot azt mondja, hogy azért itt valaminek változni ha kéne, mert azért ez, ez hát, tulajdonképpen nincs úgy használva, hogy lehetne. Az a helyzet, hogy a fejleszt, tehát nehéz, néha nehéz elképzelni, hogy vannak olyan do, he, objektumok vagy épületek, amelyeknél nem az a legjobb, ahogy, ha úgy hagyjuk, ahogy van. Nehéz elképzelni, hogy most a, ország, a parlament épületére egy embertet ráépítsenek, vagy egy. Igen, vagy egy, de mondjuk üveg a kupolát, vagy ilyesmi. lehetne, ott Na most éppen ezt tát, tán tán most a Hát, a, ami a megjelenés formáját illeti, én azt hatálnám a legszerencsésebbnek, hogyha úgy hagynák, ahogy van, illetve ahogy hozzányúlunk, ott rekonstrukciót hajtanának végre, éppen a kettős lépcsős akpartnál, belga akpartnál visszahajtanák ezt a kétszintű lépcsőzetet. De akkor Hát az autóutat, ami most is, most nincs ott autót, fölül mennek az autók egyébként most is. Az egyetlen hely, a meg lehetnek az elején a Dunát. Az hát pont azért a, a parlament elől. Előtt nem már a parlamentről beszélek, meg. hanem itt a. Na most, a, ami a többi részt illeti, ott pedig valóban először az átmenő forgalom elől kéne mentesíteni, majd fokozatosan egész egyszerűen mentesíteni kéne a forgalom elől. Első lépésként azt kéne tenni, ahogy a láncidat ilyenkor nyáron, hétégeken, nagyon helyesen egyébként, és azt a Snelder István főépítésnek köszönhető ez a kezdeményezés, lezárják a forgalom elől, és micsoda népünnepély van ott, és micsoda igény van erre a lehetőségre, hogy át lehessen sétálni egy hídon. Ugyanazt meg kéne csinálni az alsó raktárokkal is hogy nyári hétégeken lezárni a forgalom elő és átadni a biciklistát meg a gyalogosoknak, hiszen jelenleg. És e egy kicsit korzó életet oda-vissza. Pontosan. És, és amikor árvízak vannak, akkor is látszik, hogy elementáris erejű én lenne a Dunapat használatára a város lakói meglátogatói részéről de egyszerűen megközelíthetetlen a Duna olyannyira, hogy amikor fényképezni voltunk és le akartunk menni a lépcsődeteket lefényképezni nem lehet átmenni percekig oltal. álltunk ott és nem voltunk képesek átmenni na most van-e arra valami, mert mindjárt az emberek egy része azt fogja mondani, hogy hát, hát ez egy roppant fontos dolog az, hogy leveszed onnan a forgalmat, mi lesz ott na amikor áll van, hát akkor igen, megáll akkor a forgalom ez, ez érezhetően növeli vagy ilyenkor eloszlik a forgalom eloszlik másfél. a forgalom, akkor is él a város akkor az embernek eljutnak oda, hova el kell jutni. Tehát még egyszer mondom, az az első és legfontosabb, hogy a kamionokat szabályosan ki kell tiltani a, a város középpontjából, uh -huh. a város szívéből. Semmi keresen vagyok, semmi felek átmenő teherforgalomnak. Uh -huh. Oldják meg akár műszaki, akár forgalomszerzési eszközökkel, hogy a kamionok eljussanak a, a úti céljukhoz, még ha esetleg azon az áram, és a kicsit többet kell uh, uh -huh. kocsizni. Tehát de az, ez, az igazság, hogy azon a adható. belső területen olyan túl sok ö, kamionos célpont nincsen. Hát ott, ott keresztül mennek. Hát mondjuk eltök olyat képzelni, mondjuk, hogy mit tudom én, jön egy, egy, egy, egy színház, és hozza a díszleteit, Na és jó, akkor hát azt az be az az kell a... vinni mondjuk a nemzetihoz a kamionnal a díszleteket, mert azért nem azt nem van a soraparton kell akkor se vinni. Uh -huh. De azt meg egyedi engedély. Egyedi is engedélyen, engedélyen megoldhatók az, az még, Szóval minden megoldható, csak akarni kell. Uh -huh. Tehát a, a, a átmenő a nagy tömegű a teherforgalomnak és általában átmenő forgalommal semmi keresni a, a, a városközpontokban. Minden, hogy a, a világ valamit magára adó nagyvárosai ezt már rég megoldották, a folyópatokat felszabadottaták, még azok is, akik egy időben ezt a hibát elkövették, már túl vannak rajta. Uh -huh. Mi most készülünk elkövetni hát, szóval ezt a, a hibát. De számának olyan, mint hogy München, pedig kifejezetten mondjuk hogy nyaralni lehet a folyóparton, Igen. ugye? Hát azért képzeljük el, hogy az, az nem, nem, nem egy akar el, a folyó, de akkor is. Tisztelt hallgató, uh -huh. hogy, hogy nem az autó meg kamionok döngetnek ott, hanem a város lakói ott piknikeznek, kor korzóznak, uh -huh. vannak teraszok, ö, sétálnak, ö, beszélgetnek, leülnek. Az szóval furcsa, hogy ez, ez egy magyar betegségnek tűnik, mert mondtam, hogy van egy kisebb folyó van, de mondjuk Marosvásány szintén el lehet menni a folyópartjára. De például Szegeden ugyanaz van, mint Budapesten. Az egyik oldalon legalábbis, a másik oldalon a strand meg rendben van, de a régi Szeged egy kétsávos autót építettek oda, és tulajdonképpen nem annyira forgalmas, de mégis el van zárva. Igen. Az a baj, hogy a, a várost az utóbbi 50 évben, most mondok egy fontos dolgot ki, amit hamarabb is lehetett volna, közlekedést tervező tervezik. Uh -huh. Ami a valóságban érvényesül és megépül, az a közlekedést tervezőtől jön. Ö, azt kell mondjam, hogy a város ki kell uh -huh. a közlekedést tervezők bűvköréből, és talán az első ilyen hely, éppen a rappartok lehetne, ahol a ellenére ellenérés dacára a városveletésének ki kell állnia, és nem csak a veletésének, ma a lakóinak és a civil szervezeteknek is, hogy igenis, nekünk igényünk van a, a, a Dunapart használatára. Mm. És ne csak a mm, szöveg legyen az, hogy a Dunapart az értékes. Hát most volt egy, egy konferencia, nem nem nemzetközi konferencia a Magyar Urbani társaságnak, Az volt a címe, hogy Making Places, tehát helyteremtés. Mindenfélek elhangzottak, szépek, jók, kevésbé szépek, kevésbé jók. Éppen az nem hangzott el, hogy minek az érdekében teremtek helyet. Minek a helyét teremtem meg? A kamionoknak, vagy pedig a város lakóinak? Hát ezt kell eldönteni.